Det här är Folkminnespodden med Bengt och Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och idag ska vi börja med en e-post som vi har fått från Monica Sundström. Hon har använt vår e-postadress som är lyssna: och hon har en önskan. Hon skriver Jag vill veta mer om sängner, och om kvinnor som hjälpt upprorshärar mot fogdar. I Ångermanland har vi mor Märta i Hola som spelade stor roll i stormningen av Styresholms fogdeborg 1434. Tror det finns liknande om Belenda i Småland? Ja, Blenda var enligt sängnen en resolut bondkvinna som tillsammans med andra världskvinnor besegrade en dansk här genom att först bjuda på mat och starka drycker och sen döda alla finerna när de hade somnat. Och jag ska snart berätta mer om henne, men först ska vi väl tala om för våra lyssnare vad man tror sig veta om mor Märta i Hola. Ja, Styrsholm det var en borg som uppfördes redan på 1300-talet. Sannolikt av Vitaliebröderna, ett gille som bestod av pirater som hade flera fästen runt Östersjön. Den här borgen den övertogs av unionsdrottningen Margareta som placerade danska fogdar där. Fogdarna drev in skatter av bönderna och var förstås allmänt hatade. När Engebrekt gjorde uppror mot danskarna på 1400-talet så brändes enligt legenden Styresholm ner 1434. Resterna syns fortfarande. De finns i prästmon mellan Kranfors och Sollefteå. Styresholm är Sveriges nordligaste fornborg. Enligt sängnen så spelade mor Märta en viktig roll vid upproret. Hon ska ha lurat in danskarna i en bastu som hon sen satte eld på. Hon finns med i ett byggdespel författat av Gunnar Rydström som uppfördes första gången 1991. Men frågan är, har hon verkligen funnits? Ja, det är svårt att veta. Med tanke på hur få människor från de breda folklagren som är kända med namn från 1400-talet så skulle jag tro att mor Märta i Hola kom in i bilden vid ett betydligt senare tillfälle. Sängnen om hur hon lockar in danskar i en bastu och sätter eld på den har åtskilliga paralleller i sängnen om hur civilbefolkningen besegrar en fiende. Jag ska ta ett exempel som är så långt upp i Norrland som vi kan komma, nämligen till Tornedalen. Där har man berättat om bonden Iso Kyösti, som till intet gjorde en rysk härskara. Ryssarna hade härjat och plundrat och tvingat bönderna att lämna sina byar. Och en natt så sökte ryssarna nattkvarter i en stor lada. Och när de hade somnat så smög Iso Kösti och hans män fram och la våt halm runt om ladan och tände på. Och det blev en väldig rökutveckling och alla ryssarna röktes i ihjäl. I Sökyöste ville inte bränna dem inne. För då hade ju allt det som de rövat från bönderna också brunnit upp. Men nu kunde man ta tillbaks det. Monica Sundström, hon vill ju också veta mer om kvinnor som hjälpt upprorsherra mot fognar. De måste ju ha... Men för att kunna få veta det, då måste ju söka oss till andra delar av Sverige så längre, som, som ligger längre söderut än det här fallet. Fanns det inte kvinnor i Dalarna som hjälpte Gustav Vasa när han var förföljd av den danska Spejare. Jo, det har man ju hört och även läst om i skolan. Eh, särskilt för kanske. Gustav Vasas äventyr i Dalarna det, det kunde ju generationer av skolbarn läsa om i dess bok för folkskolan. Och det mesta går tillbaka på en krönika av Peder Svart som skrevs kort efter Gustav Vasas död. Men där ingår också sängder som hade bevarats i muntlig tradition. Till exempel berättelsen om hur Gustav befinner sig hos Sven i Isala när danska spejare kommer in i köket. Och Svens hustru, hon står och gräddar bröd och är så rådig att hon ger Gustav en dask över ryggen med brödspaden och säger Varför står du här och gapar på främmande? Har du aldrig sett folk förr? packar det strax ut i ladan och tröskan. Och spägarna, de kan ju inte tro annat än att det är en bonddräng som hon vågar hantera på detta sätt. De lämnar köket och fortsätter letandet på annat håll. Och Den äldsta versionen av den här sängnen står att läsa i Jesper Svedbergs beskrivning, författad 1729. Men där skiljer sig detaljerna något från dem i läsebok för folkskolan. Så här berättar biskop Svedberg. I Svärsjö måste konung Gustav I tröska i en lada som ännu står behållen och göra flera gemena drängsysslor att han ej skulle röjas och komma i de danskas händer som på konung Christian en omildes befallning i stor myckenhet nu vore att sända till Svärsjö att honom gripa och tillfånga tagna. Min mormor, som då var en ung flicka och dotter i pressgården där konungen uppehöjde sig, berättade för mig att konungen gick i gemena drängkläder. När han en gång stod inne i stugan, där åkte danske voro, slår hustrun honom i rumpa med brödsbaden, sägande till honom, «Står du här, du slungel strax ut och bär in ved åt mig!» Tröskladan står ännu kvar, den har jag i min ungdom sett med egna ögon. Ja, så skrev alltså biskopen Jesper Svedberg som ju var pappa till Emanuel Svedenborg. Och eh, vi kan konstatera att det finns gott om handlingskraftiga kvinnor i sägentraditionen kring krig och fogdevälde i Sverige. Och den mest kända av dessa kvinnor det är nog Blenda som vi faktiskt har berättat om i en tidigare folkminnespodd. Men det var ett bra tag sedan. Enligt sängnen bjöd hon in en dansk krigsherre till ett gästabud där de vankades starka drycker. Och när alla soldaterna hade druckit sig berusade dödades de av blända och de andra världskvinnorna. Och som belöning för sin krigiska bragd fick kvinnorna i världen lika arvsrätt med männen av kungen. I övriga Sverige var ju brorslotten dubbelt så stor som systerlotten vid arvsskifte. Och vi vet vem som är upphovsman till sängnen. Det är den småländske lokalpatrioten Peter Rudebäck på Huseby. Och sängnen står att läsa i hans verk Småländske antikviteter från 1691. Där tar han en rad ortnamn till hjälp för att förankra sängnen geografiskt. Han skriver att vid Kvinneberga och Skägglösa, där har kvinnorna, den Skägglösa hären, haft sina lägeplatser. Och vid Ströby hade de döda fienderna legat ströda och så vidare. Och även Blända har gett upp till ett ortnamn på strand, orten Blädinge. Då undrar man liksom hur mycket är det som han egentligen har hittat på? Är det är allt påhitt? Nej. Allt är inte fritt uppfunnet av Peter Rudeweg. Hans bländarsägen bygger på en äldre sägen om hur det gick till när kvinnorna i världen fick lika arvsrätt med männen. I en kyrkohistoria författad av Johannes Basius från 1642, där finns en passus som i översättning från latinet lyder så här. Värend omfattar fem härader närmast Växjö som av inbyggarna kallas värnsland på grund av såväl kvinnornas som männens raskhet och tapperhet i försvaret, vad goterna kallar värn. Till en gång när männen blivit dödade av fienden grep kvin kvinnorna till vapen och drev ut fienden ur landet. Av vilken orsak männen gav sina hustrur jämställdhet i alla rättigheter– och detta iaktas här än idag i fråga om arvsskifte. Ska vi fundera lite kring det här själva namnet Blända? Man kan ju fundera över varför Peter Rudbeck hittade på det namnet. För det var väl ett namn han hittade på? Fanns det tidigare? Nej, det fanns inga som hette Blända tidigare i Sverige. Och eh, allt pekar på att... Eh, Peter Rudbeck fick det här namnet från ett historieverk som hans farbror Olof Rudbeck hade författat. Och det var då den kända Atlantikan. För där kan man läsa om en amazondrottning vid namn Bleda. Och där är det ju då bara en bokstav som behöver läggas till för att få blända. Och sängens innehåll kan i sin tur vara påverkat av en apokryfisk, biblisk berättelse om Judith och Holofernes. Huvudpersonen Judith är en vacker och from mänka som räddar sin stad från ett assyriskt angrepp genom att hon bjuder den assyriske fältherren Holofernes på måltid och dricker honom brusad. Och sen när han ligger där nästan medvetslös av mycket vin så hugger hon av hans huvud ett förslaget fruntimmer som det heter. Ja. Eller hur va? Ska vi återvända till mor Märta i Hola. I ett eh, historisk, geografiskt och statistiskt lexikon- över Sverige från 1865 så har vi hittat uppgiften- att böndernas framgångsrika uppror mot danskarna- på Styresholm, alltså den där fornborgen som vi nämnde- har blivit besjunget i en kämpavisa där en vers lyder- där grovode groparna djupa och vid och lade så många gjutar uti Väl är för oss, ty för dem vändes dansen Och det här sista, väler för oss, för dem vändes dansen det är alltså då omkvädet som man kan förmoda upprepades i varje strof Den här strofen den går tydligen tillbaka på den kända Dalvisan, diktad efter dalkararnas seger över en dansk trupp vid Brunnbäcks färja senvintern 1521. Och den visan kan man ju faktiskt läsa om man vill i eh, den eh, samling av svenska medeltidsballader som Svenskt Visarkiv åstadkom eh, och, och som ju är underbar läsning ja, måste jag säga. det är en fantastisk källa och det, ja. det man kanske ska rekommendera det är att gå till ett bibliotek och läsa den där för att mm. den består av väldigt många band. Ja. Och det är ju en vetenskaplig utgåva med auktoriserade texter och med väldigt utförliga kommentarer. Ja, det är alltså del två av, är det sammanlagts? Ja, det är många. Fem delar, men den sista är uppdelad på två böcker Så att det är ja. sammanlagt sex volymer ja. Och det börjar då med de naturmytiska visorna Och sen i del två så är det legendvisor och historiska visor mm. Och det här räknas åt i de historiska balladerna Ja, och det är en oerhört spännande läsning det skulle vi kunna prata om faktiskt mer om ballader kan vi prata om i vår folkminnespodd och har ni som lyssnar förslag på andra ämnen som ni tycker passar oss då är ni välkomna att skriva till oss under adress lyssna och så vill jag samtidigt också passa på och tipsa om vår Facebook-sida som förstås också heter Folkminnespodden där lägger vi varje vecka ut vad det är avsnitt –ska handla om som då är det senaste. Och det betyder att där finns också då information om alla avsnitt– –som vi hittills har gjort, vilket är åtskilligare vid det här laget. Och vi kanske också ska lägga till att vi redan planerar för nästa podd. Och då tänkte vi ta upp ett ämne som ligger närmare i tiden– –än det här eh, nedbrännandet av Styresholm. Nämligen alla de rykten som gick om– vad det var som förorsakade barnförlamning eller polio. Till exempel att man kunde få polio genom att äta äppelkart som låg på marken. Det har vi fått nämligen ett e-brev om som vi tycker att vi vill ta upp. Det blir ett rugget ämne. Och till sist, Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet.